Uuuh. Noroc, frate, pe gârță. Noroc, dar răbani. Ce s-aude? Jale. Aolea. Mi s-au terminat bucate. S-a golit putina cu varză, Aul. făina la fundul lăzii, malaiul, Că se mai poate scutura din sac. A, știu, și la mine și de. Ce facem? haide la pădure. Tu cu undița la râul de peste Mestecin, ai să scuriești copt că să pescuiești. Eu cu toporul la lemne. Pe așa vreme? Păi n-avem încotro. Hai, ne prinde mortaci. Pe din două. Aha. Orice câștigă, fiecare mult puțin. Pindem la tăi. Ne împărțim banii, cumpărăm pâine, și ne mai tragem zelele. Bate balda. Mâine în zori, la drum, frate de la bani. Așa vecinele pe Și s-a întăzit frigul de cărăpau pietrele.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 Iar fără sfârșit. ficție că mai ia cu amețeală. Poate de foame. Copacul ăsta e mai scorbulos. să dau cu toată părul toate puterile. Ce văd? O cumoară. Auri, teruzele. Oare visit! Nu, no, să le dăm mi cât mai repede Să vârnesc moartele în traie în stăpul, da. oh, Uite, nu mi-i în cap, în căciulă În buzunare, în cămașă Să nu mă vadă e, Să nu cineva Să nu plec va și să-mi ceară socoteală e, Niște gârță, nu, nu, nu vreau să știu de nimeni Ia, să-ți corbore, să mai adâncuți Să nu las nimic Sunt un om bogat Bogat La naibă cu serăcia Sunt bogat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 pe colo, ca să nu zici că e zgârcit. A, ia 30. Pe broțara sau 100. A pe platoșa de aur bătută în rubine, 500. Pe coiful cu ochi de smarald, uite, se stau 1000. Da, pe creasta de cocoș, de ține 25. Pe punga asta cu emaille, una pe cealaltă ca să nu umble voi ieriule. stau cu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 Cu covoare peste tot, cu aha, aha. de sticlă colorată, aha. cu grajduri, cu slugi, cu slușdiche, cu de da, da. soi, cu picnițe în care să se găsească din vechi. Ce naibă? Ești greu de cap, ori nu-ți cunoști meseria. Numai decât, luminația ta, Nu mai La Deșnuiesc că ești mulțumit, cinstii de voie de verna. mările voastre, la masă. Masă, masă! masă, Totul se află pregătit în sala cea mare. Mă. Da și niscai, niscai va pești la prățap. Pești? Na. Adine-au cu pe un pescar care-și striga pe uniță. Rău am făcut că nu l-am oprit. Încă nu e târziu. Mă repet eu după dânsul într-o fugă să-l întorne drum. Hai, tână, tână. Are te plină cu păstră proaspete. Ei putem pringe la proțat acușit acuțițe. Boierule. El este. Urtă meu de sărac, te gârca în sushi. Dar bani. ce bine pare că te-am regăsit. Aușmă îngrijorasem, știi, în pădure iarna pe nămeți, îmbrăcat mai altfel. Măi, ce bine, bai da, ce bogății, îmi Dar drac. Ce de covare, sumite de pret oaspit! <gătări> <gătări> Mai maică vine să mă dacă ești tu cu adevărat darabant tăietorul ăla de lemne, mi se ne în numai, <gătări> a? Ce doar doarvește străinul acesta? Băi, Cine a cutezat să-i dea drumul aici ca să ne pe petrecerea? Păi lumineția asta a vorugit pe pește, pe? pește ah, și... Oare -a -a. Da. Ah, oare pe el! Peșcau! Îl cunosc! Ah, oare! Chemați la utarii! alte o hey, hey, Să se umple sala de mese, să fie pe deprincile exponima. Imi și <truci> <truci> Am dormit până la amiază și tot n-am putut uita nerușinarea lui tăgârță. Au să mă dea de gol înainte tot atâtor ce boierești. Buna dimineața, buna dimineața, da, bărinte bun da, stăpâni. Da, Ce-ar dori iluminația. te dai din gură. Adică nu, ia stai. A, așa, așa, așa. Mi-a venit un gând. Poruncește, stăpâne. Isprafnice, știi ce? Fiindcă mor de plictiseală, să pui la cale o vânătoare strătnică. Înțeles, înțeles și nici nu-i prea greu. Cu vânător de seamă, cu câini învățați, gonaci, iuți la picioare, sâmii, goarne. <fie> E iei în vânătorilor calea peste râmpă hoțește. Da, da. Și le ieșim înainte, uite pe lângă molidul acela înalt. mai bine, să-și află prin preașmă, vesel de vin. Ajutoarele noastre se țină pe-aproape. la asupra căruia voi ridica pumnul, să știți că este boier dar Îl jefuiți de tot ce are, că umblă prin de prin deodoare ca un împărat, până la ultima mărgică de la de haină-l. Haide cu toți. precum voruncește.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 M-au iepuit voații! Dar unde sunt slușitorii? Unde-i spraficul? Prietenii mei de petrecere, unde sunt? M-au părășit, fără să lepeze de mine. Da! Numai ciorele de pe crengile înghețatele copacilor... <cute> cobesca pierzanie! L ai trădat pe tăgâță! ai trădat pe tăgâță! I-am mai dat căsplonțul! Da! <cute> Ce știi tu, ceoară bicistică? L ai trădat pe tăgâță! ai trădat pe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 Iată-mă-n asta staneală. De pare tare de mult de când am pornit-o de acasă dimineața cu tăgârță alături, cu Sani. Eu după lemn, eu după pești, ca doi oameni săraci dar cu sufletele împăcate și netemătoare. Oh, și eu fi făcând doare nevasta mea, sarmana, ce se va fi ales de copii, mei fără foc și fără pâine. Finile meu este mai îndestulat la ceasul acesta și... Mai smogod ca mine. Băicuță Gaia! Băicuță Gaia! Poftește, poftește înăuntru-n bordei, la cal. Veni la ușa ta, în pădure, să te tulburi. Știu că stăpânești pământul, cu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 Amestecul cui se află în această pacost? Al meu, mm. în pătrica Craiului. Oh, Spiriduș de o știoapă, nu te cunosc. Da, spiritușul este mâna mea dreaptă. Oh. Pe cât îl vezi de mic, pe atât este de tare la Odica. Oh. Oh. Și ce are Craiul, luminat și bogat, puternic, de ne-ar putea călca pe toți în picioare? Ce are pămărântul meu de tarabat?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 Sa... Tu să o în de să pace, vreau să l bătă, Maria ta, vreau să l-băte. Îți Hai să-i spericalu cu tale cernite. O mă Oprește. Cine ești tu de cutezi? Sunt Gaia. Gaia.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 Tu stai sub puterea vuzduganului meu, pot porunci oștilor mele să te facă prap și pulbele. Așa? Păi, păi, Gaia, dacă nu ți-o place bucața pe care am să-i fac eu craiului, să nu mai ții mie, spiriduș. Măicuță, mai dă-mi-o plăcintă din prea Na, hai, măi, măi,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 Ca să nu stai capul cu sabia pentru minciună Iată Văd ah. că <gătă> este vorba de o piatră ca toate Ba chiar mai puțin strălucitoare Da, da, însă vino o măria ta cu mine În împărăția acelei pietre Vom intra cu un cuvânt Pe care mi l-a dezvăluit Spiridușul micuței Gaia Un simplu cuvânt Rostit de trei ori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 Așa Am ajuns Oh, ce de nestemate Ce nesfârșire de sclipete Culor desfăcute din inima diamantelor Aur și perle să umplu umpluiute Să-mi umpluiute să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 Dar. Nu mai. Nu mai, nu mai pot și. Asta e bună. Am uitat cuvântul greșit. Ce ce? Mi s-a șterat din minte, așa cum s-ar împlăștia niște de deșertului în Deci, Cum se poate? Cuvântul de întoarcere, cuvântul de întoarcere, care. am uitat cu desăvârșire.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 Aici, cerei? Ai aici, Ai aici, aici, albă? În aici, să aici, aici, aici, aici, aici, lumea aici, să aici, aici, aici, Dam aici, Dam drumul aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici,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 dau tot tot tot dau da tot prea târziu maria ta